Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Ujedan alahu rovna samrti i imao četiri žene. I pita sad ono od njih sve četiri, bil jedna sa njim umezar. I koga će onu najmlađu najdražu? Kaže, bil ti bo ona sa mnom umezar. A ona na fina, kar je pusti da još malo uživam. Tek sam postala na dunjalu. Ne ti de. Pita onu treću, bil ti... Ona mu je bila onaj ko neka logistika, pomoćnik u biznisu, kaže znaš šta je, da je još malo dobrnim, obrnim, nemoj još, neće ni ona. Kad ona druga što mi bila utjeha, ona ga je tješila, kad je bil tip ona sa mnom umezar, kaže znaš šta je, nekid je sve kako je kom jeđer dođen, kako je odredio i propisu. Neće ni ona. A onu prvu ko nisli da ne pita, kaže, ka, pa opet, hajde. Ma bi ti kari sa mnom? Ma bi kari kako ne Što neću? Zanimljivo ovo tumačenje. Ovaj, svi smo mi oženjeni, oženjeni sa četiri žene. Prva naša žena, simbolično rečeno je dunjalk. Ova dunjalk je sladak, kao ona najljepša žena, izazovan. I žao je ostaviti ovaj dunjalk, ali mora se ostaviti. Neće s nama. Treća žena je naš kapital, naša auta, kuće, ovaj, metak, što smo sabrali, pare i tako dalje. I to neće s nama. To je treća žena. Druga žena, kao u smislu utjehe, to su naša djeca, naša porodica. Ni oni neće, oni dođu do mezara. Neće niko s nama. E ona prva žena, to je naša duša, naša dobra djela. Pa ja rekao ko ona čuvaj prvu ljubov prijatelju dragim ili čuvaj prvu ženu, čuvaj svoju dušu i svoja dobra djela, to će s tobom umazar sve drugo ostati.